Ввижається, чи справді на сусідовому обійсті під акаціями корчиться щось на землі. Над чи нечиста сила звивається. О, там біля вогнища, яке ще курить синім димком. Та не вже то малий? З якої хвороби? Павло Музика через садок човгає на сусідове обійстя. Підходить ближче, такий Грицько на землі корчиться, молотить ногами, а розщепірними пальцями то за живіт хапається, то рве траву. Грицько, ти чого? Мовчить хлопець, а з рота йому сукровиця слизота та лється. Павло музика схиляється і дістає землі в телячу шкуру. От так наварив, от так наївся. Хто ж так варить? Казав йому обсмолити, але ж не обсмалила, так і шерстю. О, шерсті доконала, бо з дурного розуму. А ще біцяв віддячити, відробити за шкуру, коли виросте. Де ж ти виростеш? Де ж ти віддячиш? Чуєш, Грицько? Дитина ще здригається на землі Та вже їй ніколи не обізвати, не заговорити Павло музика ховає шкура твареної телячої шкури за пазуху Не годиться, щоб добро пропадало Дитина вже й не ворушиться Піду тепер шукати його батька про тих бахорів Гаркуша від кого почув? Почув від мене. То про цього хай теж почує від мене. Я подивлюсь на нього, подивлюсь. Не залишилося від нього насіння на землі. І його скоро самого не залишиться. Та не я буду, коли не зведу зі світу. Бо що? Бо надумав людей зводити зі світу. А коли тебе і твоя коріння, бо гріх таким жити, великий гріх. Учитель Пилип зупиняється під горіховим кущем і, затамувавши подих, дивиться на стару липу, що самотою стоїть посереду з лісся. Йому не хочеться полохати малу пташку на довгій обламаній гілці, що всухла, настовбурчившись сухими галузками. Ага, та це ж бо лісовий щеврик. Жовтувато бури, груди в темному ряботині. Лісовий щеврик біжить, дрібцює по сухій гілці вгору і замирає на її гострому краю. Сидить і роззирається, наче приміряється до простору, щоб зустріти і заспівати, але не злітає. А так само витріпцем біжить по сухій гілці донизу, добігає до стовбура, ніби перескочити, як перескакують інші птахи. Але ж ні, біля стовбура завмирає і повертається назад на край гілки. З краю гілки раптом пурхає наверх липи. Десь там зникає поміж густого зеленого листя. Нема його. Нема, наче сховався. Та не сховався, бо несподівано випурхує з зеленої крони, летить навскоси і вгору, вгору. Свистить лісовий щеврик, не так співає, як тріщить але така в нього весняна пісня. Протяжно свище, захоплено і так натхненно, що Либунь нікого не чує, тільки сам себе. «Співай, співай, пташко!» – шепочив учитель. І вже лісовий щаврик летить з височини на ясни, губиться поміж ворожково-рисбленого листя. Учитель ступає поміж горішини, а в його душі отой натхненний спів свист щасливого лісового щеврика, який славить весну і життя.